Elhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah e ma ba'de Si fjidhimi njëher do shpikuja të qeshtin që e folëm e nëpar për uh, marrin abdes pas asaj ke ngrendon që ka preko zjarri eshtë që dhimi për mishin e dheves da me thëm si pas mendimit imam ahmetit të ishakut dhe të butheuet uh, Allah me shirof Për është për që dhe mishit dhe vesti pas khilafit t'i kanë djetarë dhe më thënë edhe të kjo qeshti Se disa djetarë thënë që është shfuqizur, disa thënë jo te, te qeshti mishit dhe vesti Nuk eshtë dhe më thënë për gjithë shka Besoje qarë për për gjithë Tani për vazhdojmë temën e sotme <coughs> Kemi temën besimi në kader Qoft e mil apo e keqje Ka thënë imam Ahmedi Allah më shiroft Presunetit që duhet të besohet domosdashmërisht dhe që nëse braktis diçka prej këtij suneti, duke mos e pranuar e duke mos e besuar atë, atëherë ai nuk është prej pasuesve të tij. Pra nuk është prej pasuesve të këtij suneti. Është besimi në Qader, qoftë mirë apo e keqë. Si dhe ti pranoj dhe ti besoj hadithet që kanë ardhur për Qadërin. Ti pranoj thot, dhe ti besoj hadithet që kanë ardhur për Qadërin. Sot Sheikh Rabia prej sunetit që duhet të besohet domës dëshmërisht dhe që nëse braktis diska për këti suneti duke mos e pranuar e duke mos e besuar atëherë atë a i nuk eshtë pripasusve të ti. Sot qekhu vëreni me vëmendje, sepse kjo paragraf eshtë shumë i rëndësishëm. Ima Mahmedi, Allah më shirof do në përshkruaj neve baza parime që kush braktis diska për tyre atëherë a i nuk eshtë për ehli suneti. Dhe më dhe delë, ja është ehli suneti. Dhe më dhe prej rrethit të ehli sunetit për në bidat, pra nuk eshte, dhe më thën, se lefi, nuk eshte prej ehli sunetit, por se del për në bidat, nuk ka pozit të tret, dhe më thënë, që tjetë me disë ehli sunetit dhe ehli bidatit, e këtëtoni, por se del fare, dhe më thënë, po do nga sunetit, automatikisht eshte bidaci, nuk eshte, dhe më thënë, pa gjukim, asë këshua asë shtu. Dhe më thënë, del prej rrethit të sunetit për në bidat, Thot, çot prej sunetit që duhet të besohet domosdoshmërisht ë është edhe që edhe nëse braktis diçka prej këtij suneti, prahet dhe nëse e braktis të gjithë sunetin, pra nëse praktis, sunetin, e ti braktis të gjithë sunetin, ose shumicën e tij, atëherë kjo është katastrofë tash iha, do në diçka shumë e keqje. ë duke mos e pranuar atë, domethënë e refuzon sunetin që ka ardhur nga i dërgoni Allahu sallallahu alaihi wasallam duke mos e besurat e atëherë, aji nuk eshtë për pasurës vetë të ti, fra, nuk eshtë për pasurës vetë sionetit, nese nuk eshtë për ehli sionetit, atëherë eshtë për ehlul bidatit, fra, nuk ka, sot qefrabije do më thënë, lëbënë, nuk ka e, pozit të mesme do më thënë, asë selefi, asë bidaci, po se në në këshil, ose do më thënë, e, nuk jepet hukum për te, por se ka hukum me, ose eshtë selefi, ose eshtë bidaci. Allahu na ruaj. Pra ose atëherë thotë është për ehli el bidatit dhe dalaletit. Pra lajtidhjes, është për njerëzit e bidatit dhe lajtidhjes. Allahu na ruaj. Dhe ju e dini se bidatet ndahen me të mëdha dhe të vogla. Pra nuk janë gjitha bidatet në një gradë, por në një shkallë, por se ka të mëdha edhe ka të vogla. E, në shirq, në ateizëm dhe në bela, në fakt keqsi e katastrofë. Sikur të thotë Ibnul Qayimi dhe shehku i Islamit Ibn Taymije, Allahu i mëshiroft. Son bidati buron nga kufri, pra, prej ardhin burimin e tij e ka nga kufri dhe në kufur të kthen prap. Pra aty të kthen, se aty pra, aty e ka burimin ai. Pra aty buron. Edhe aty të kthen, ai në kufur. Bidati thotë bazohet mbi epsh dhe devijim, nuk bazohet në librin allahu, e Allahut, as në sunetin e pejgamberit sa selam. As në icman e sahabëve, poshtë bazohet në epsh dhe devijim që i shpik koka dikujt, domethënë edhe e bën atë prej fesë. صاد الله لإرتسوار ا فراءيت من يتخذ الهوه هواه واضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فما يهديه من بعد الله اكي بار ا ت ائلي مير افسhet e ti per ta adhuruar fra e mer efshen e ti per ta adhuruar ze allah me dijen e ti e devijoi atë me diën dhe drejtsinë ti, e tij, Allahu subhanahu tala e devion atë për shkak se ky nuk meriton të udhëzohet. Pra ky ky njeriu, domethënë nuk e meriton udhëzimin dhe Allahu e shpijete në devijim. Ja vulosi i ditë të dëgjorit, e zemrën e tij dhe e harroi, e harroi pra shikimin. Pra ai nuk sheh. E ja harroi shikimin. Kush pra do ta udhzoj atë posa Allahu? S'ka kush i ta udhzojë posa Allahut fondon. Porse duhet të pëndohet e të kërkoj Allahut së mandala u zimë këthe, të këthej e të pëndohet. Allahut i kërkoj mbrojtje për i pasimit të epsheve. Për këte arsuje pasusit e sunetit i kanë qujtur pasusit e bidatit pasusit epsheve. Pra njëzit e hri sunetit sonë për bidacit gja ata janë pasuës të epsheve. Pra ndikin epshet e tyre. Sepse ata e kundushtuan fene Allahut dhe pasuan epshet e tyre ata ku ndështuan Kur'anin dhe Sunetin dhe pasuan epsehet e tyre. Dhe kta si puna e xavarixhve, e rafidhive, thot tezilive, xehmive, murxhivve, sufive, eh sufive janë hululie, që kanë hulul abu vahdetul wujud. Osa dhrusit e varreve, kta vahdetul wujud, sonji Allah subhanahu dalla, edhe krijesat janë një. Ndërsa kta të tjerë thon që Allah subhanahu dalla është në çdo vend me qenin e tij. E kuptoni dalimin, pra ata thonë që nuk e, wahte të rujud, do në thënë gjithë shka është Allah, nuk egziston kryes. Kurse këta të tjerë thonë që Allah me qenjen e ti eshtë në zdo vend, i pasër është Allah nga kjo që i mveshin këta, gënjështarë. Allah është lartë mbjarësh, në ti gjithë shka, nuk i fshjet a zekë, nështë me qenjen e ti eshtë lartë mbjarësh ose adhuruësit e varreve e të ngjashme me ta. Të gjitha këto janë bidate dhe devijime të cilat e kundërshtojnë Kur'anin dhe Sunetin dhe kundërshtojnë bazat e Sunetit dhe rregullat e tij. Në fillim tha besimin në Qader. Pra, sa i Muhammedi besimin në Qader. Kështu që ai i cili nuk beson në Qader nuk është prej pasuesëve të Sunetit. Ai njerëzi i cili nuk beson në Qader nuk është prej pasuesëve të Sunetit, sepse ky ka braktisur një bazë dhe veçori madhështore prej bazave të Sunetit. Për bazave të besimin, për bazave të imanit, për shtyllave të imanit. E, besimin e kader është tullë për shtyllave të imanit. Pra këj ka len një për shtyllave të imanit. Ti diskutohet islami ti, jo me pastaj të jetë dëmë thënë aji njeri sunetit. Dhe për këte që kader është në shtyllat e imanit argumentonë Kurani dhe sunetit e dërgujetë Allahu sallallahu aleyhu ve sellem. Fëtë Allahu i lartësuar dhe kulle shëjin ahsajnahu fi imamin mubim dhe çdo gjë e kemi regjistruar në librin e, e ruetur në Lauhi Mahfuz. Pra Allahu subhane dhe tere gjithçka e ka shkruar në librin Lauhi Mahfuz, gjithçka domethënë. Pra çdo ngjarje që ndodh, Allahu e ka ditur dhe e ka regjistruar në Lauhi Mahfuz. Ëh dhe ky është prej argumenteve të qaderit. Ti thot Allahu i lashur inna kulli shay'in khalaqnahu biqadr. Në çdo gjë e kemi krijuar me qader. Pra, Allahu Spontala e ka caktuar atëgje. Me dijen e ti, dhe me thënë, e ka shkujt atëgje e ka ditur, se që të nëllë e ka shkujt, Allahu Spontala, me leuhi mahthullë. Pastaj ka dashu që ta kryojt e, pastaj e ka kryojt, dhe me thënë, etapat e kaderit. Allahu Tebareke o Teala e dërgoj Gjibrilin të Muhamedi sallallahu alihi wasallem, që të pohon të bazat dhe shtyllat e fesë, pa të jam son të ati bazat dhe shtyllat e fesë bet e cilat ajo ndërtohet dhe forcohet e pyeti atë për islamin dhe tha për gibril alayhis salam e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për islamin dhe pejgamberi sallam tha al islam an tashhed an la ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa tuqima as-salatu wa tu'ti az-zakatu wa tasuma ramadan wa tahja al-bayta in istata'te ilayhi sabila So, mal i pastaj ka pyetur mal iman doon çfarë është imani ka thënë faqale el iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawm al akhir wal qadri kullu khairihi wa sharrih sot islami është të dëshmohesh se nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është i dërguari i Allahut të falësh namazin të japësh zakatin të agjërosh muajin e Ramadanit dhe të bësh haxhin në shtëpinë e shenjtë në Ka'be, nëse ke mundsi. Kto thot Çehu janë shtyllat e Islamit. Dhe pastaj ai e pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam për imanin. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ju përgjigj, "Imani është për të besosh Allahun, me lajkat e tij, librat e tij, të dërguarit e tij, ditën e fundit dhe qaderin." Pra, atë që Allahu subhanahu wa taala ka caktuar me dijen e tij, domethënë, që ka ditur gjithçka e ka caktuar e ka shkruar atë, çka dit domethënë pra të mirën edhe të kekjen, dhe të keqen, do me thënë, e ti, thotë. Këto janë shtyllat e besimit, pra kjo, do me thënë, shepo thejmini, të, të keqen e ti, shpjegon, do me thënë, të krijesat, jo, të e, vepra e Allahus, vandale, ose kjo është të krijesat. Këto, thotë, janë shtyllat e besimit, shtyllat e imanit, thotë, pastaj, قادري اش përmendur në disa ajete sikurse parapriu dhe ndonjëherë baza e imanit janë thekur në disa ajete. Soot Allahu ilartsuar amana ar-rasulu bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufardiqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranak rabbi wa ilayka al-masir Thot, i dërguri i besoj asaj që ju shpalë prej Zotit të ti, e ashtu edhe besintarët, se cili i besoj Allahut, engjeve të ti, shpalëve të ti, të dërgurve të ti, dhe than, ne nuk bëjmë dalim në asë njerin nga të dërgurit të ti, dhe than, ju përgjigjim thirjes dhe në nështrohem, pra, në i bindemi, në nështrohem. Kërkojmë faljen të ndë, o Zotit jën, vetëm të ti, eshtë e ardhme, ardhme dhe jën, ardhme dhe jën, aty do, të ti pra Qadri ndonjëherë përmendet në tekstet veçanta dhe ndonjëherë përmendet në një në një vend domethënë me të tjerat ndonjëherë përmendet i vetëm kurse ndonjëherë përmendet bashkë me shtyllat e tjera dhe për të gjitha këto argumenton libri i Allahut dhe suneti i të dërguarit ti, si të tij sallallahu alaihi wasallam sikurse qëndron tek hadithi i gibrilit dhe tek hadithi i Abdullah ibn Mesudit E, ndoshta do të vijë do të vinë fragmente për kaderin dhe do të përmendim argumentet inshallah. Ne <coughs> thot gjithashtu për bazave të sunetit që nëse braktis atë nuk je prej ehli sunetit është besimi në kader, qoftë i mirë apo i keq. Kështu që besimtari ka detyrë të, të besojë që kaderi i gjithë, qoftë i mirë apo i keq, është prej Allahut te bareke وتعالى. Dhe për këtë ka folur shehuku Islam ibn Temije, Allahu ehmishuro në eluasi të ije dhe libra të tjerë për kaderin dhe që aji është 4 grad të, pra ka, 4 etapa e para është dhia e Allahut e cila ka përfshirë gjdo gje pra e para etape e para e kaderit do më thënë pa ju besuar gjitha këto etape nuk mund të plëtësosh besimin në kader do këtë, të, këtë, të i dishtë do më thënë këto të katër pa pa të jithë E para, thot, është dhja e Allahut e cila ka përfshirë gjdo gje. Allahut me dhjen e ti e zelije, do më nënë para krimit kriesave, ka ditur gjdo gje për kriesat e ti, para se si ti krijon të kriesat, para se si ti krijon të ato, do më nënë. Të mëdha apo të vogla, të imta apo të dukshme, do më nënë të fsheta apo të dukshme. Allahut s'pona ka ditur edhe e ditë, do më nënë, për gjitha kriesat. Pastaj, këte dhje, الله سبحانه تعالى اشكrujti në librin levhin mahfuz, اذا labit shkruaj. Pra kte dije Allah subhanahu e shkrujti, pastaj thot e regjistroi kte në librin e roidur, han levhin mahfuz, Allah subhanahu lekashkrujti. E dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thot qaddara Allah maqadir kulli shay qabl an yakhluq as-samaa wa al-ardh bi 50000 sana Thot Allahu caktoi <tëllë> gjithçka. Allahu smandala ka caktuar gjithçka. Thot me 50000 vjet para se të krijonte qejin dhe tokën. 50000 vjet para se të krijonte qejin dhe tokën. A dhitin e transmeton muslimi në librin e Qaderit. Dhe ai alayhi salatu wassalam thot: "Awala ma khalaqa Allahu al-qalam, fa qala lahu uktub, qala ma uktub?" qa le uktub ma ykun w ma huwa ka'in ila qiyamis sa'a. Sa'd, pyqambëri sallallahu alaihi wasallam, qe pra, e par që krijoi Allahu është lapsi. Dhe i tha ati shkruaj, sa çfarë të shkruaj? Tha, shkruaj atë që ekziston dhe çfarë do të ekzistojë deri në ditën e Kiametit. Sa pra, shkruaj, domethën gjithçka. Allahu të barëka vë të ala ka shkruar të gjithat të dhenat dhe i ka ditur me dhijen e ti gjith përfshirëse për gjdo se i ka shkruar të ato në leuhi mahfu. Tëtë Allahu lartësuar, wa ndëhu me fatihu lgajbi, la ja'lemuha illa hua, wa ja'lemu ma fi lberri wa lbëhri wa ma teskutu mi warakatin illa ja'lemuha. Wala habbetin fi bulumatil ardi, wala ratbin, wala jabisin, illa fi kitabin mubin. Thotë Allah i lartësuar dhe vetëm aji i di qelsat e gajbit, qelsat e fshëhtësis. Ka pra këto i di vetëm Allahu i lartësuar, nuk një ja ka të regur këto askujt. Thotë askush nuk i di ato përvesti. Aji di gjithë qka në tokë e në detë. Allah s.w.t. di gjithë qka në tokë e në detë. Nuk ka asë një gjethë që bje në mërdhe dhe aji të mos ketë djeni bërte. Pra, tjo, ajo edhe nëse bje, bje me djenë e këton, Allahus, me lejenë e Allahus, me ndalë. E këtonë, Allahus, me ndalë e mundëson të gjethë bjeri. Pa lejë në tja nuk bje, asë një gjethë nuk bërë, nuk levizë. Nuk ka asë një grimës në ersirën e tokës, asë gjethë të njomë ose të thatë që të mos jetë shkruar në leohi mahfurë ja gjithçka allah subhante ala Thot, e suha, Luqmanin, ka shkruar atë sot allah e lartsua kur tregon për lukmanin qi i ka folur birit e tij tha ya bunayya inna indakum mithqala habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fi ssamawati aw bil ard yati biha allah iza uddialim ska dyshim se edhe nese vepra peshon sa kokra e lirit ën shumë e vogël E tjetë e fshehur, pra edhe shume vogël, edhe tjetë pra, edhe e fshehur. Edhe tjetë e fshehur, në rasë guri, në rasë guri, ose në qej, apo në tokë, Allahu dhëtë asiljet. Kjo, kjo është një kërcenim i rënd për zullumqarë, se vej pra tyres, në qoftë dhëmë dhënë edhe sa, sa ajo e, kokra e lirit, edhe tjetë dhëmë dhëmë dhëtë e fshehur, në qoftë në qej, apo në tokë, Allahu dhëtë asiljet, ditë në kjameti dhëtë asiljet donë han sa kjovta, vogl, do qoftë edhe vogël nuk duhet neglizhuar vepra. Domethënë, nëse është si e keqe, Allahu smantalat do ta sjellë atë. Allahu është i dijshëm për çdo gjë dhe i ka regjistruar të gjitha këto gjëra në Lohi Mahfuz. Etapa e dytë thotë, besimi në dëshirën dhe vullnetin e Allahut të lartësuar e cila është e përgjishme dhe gjithë përfshirse, përgjithka, dhe për të gjitha sunimet të cilat ahi subhanahu wa ta'ala i dëshiron, dhe besimin e fuqinë e Allahut që me të cilën kryon gjdoje. Nuk ka diçka eksistente dhe inekzistente, të më parshme apo të më vonshme, e madhe apo e vogël, fjallë apo vepër, i levizgjëm apo i pale levizgjëm nuk ndodhin veç se me dëshirën e Allahut. Në dëshirën e Allahut. Nëse nuk të dëshiron Allahu spandala një të i dhe nuk nëdhë. Ndhë vetëm nëse të dëshiron Allahu i lartësuar. Dhe nuk eksistojnë vetëm se me kryimin e Allahu të lartësuar. Dhe nuk eksistojnë vetëm se me kryimin e Allahu të lartësuar. Pra, et, në etapët e kadrit, janë që Allahu spandala ka ditë gjithë ka, pastaj e ka shkruat e në leuhin mahfud, pastaj e është dëshira Allahu spandala, këtë ti kryojë ato, Pastaj është krijimin, këto kapërja, të kapërja, të kapërja, të kadri që duhet të di, do më thënë, në shdo mjë sëmanë, në shdo se lefi. Pra, dhe nuk eksistojnë vetëm se me krijimin e Allahut dhe nuk janë siel në eksistensë vetëm se me dëshirën dhe fuqinë e ti të cilës nuk i bendot balë azje. Fuqisë Allahut të cilës nuk i bendot balë azkush dhe azje. Me gjithat, Allahu dërgoj të dërguar dhe zbrit i libra që të obligon të robrit me urdra dhe ndalesa. Pra, Allahu s.w. dërgoj të dërguar dhe zbrit i libra që të obligon të robrit me urdra dhe ndalesa. Pra, me shëriat të urdron të dhe të ndalon të ata. Me besime, adhurime, pra, të obligon të qëfar të beson nësikur se eshtë, do më thënë besimin në kadër, që eshtë pa tjetër, i do më zdoshëm e të ngjashme thot me to. Dhe ai që nënshtrohet, nënshtrohet me dëshirën dhe zgjedhjen e tij. Ai që nënshtrohet i nënshtrohet fesë Allahu Subhana dhe Tala, nënshtrohet me dëshirën dhe zgjedhjen e tij. Dhe kjo nuk kundërshton dëshirën e Allahut dhe fuqinë e Tij Subhanehu ve Teala. Pra, kush nënshtrohet Nëse ndjek rrugën e të dërguarve të nderuar, atëherë shpërblimi i tij do të jetë xheneti. Ndërsa kush nuk i bindet të dërguarve dhe i kundërshton, e pengjënjastron ata, ai do të merret në llogari për këtë dhe do të shpërblehet në bazë të devijimit të tij. Nëse kaqen kafir, atëherë me zjarr. Pra, vendi i ti tij do të jetë zjarr i përgjithmonë. Nuk del kur prej aty. Aty do të qëndrojë përgjithmonë. E nëse kaqen për gjinohqarve të mëdhenj Atëhere kjo është në ndëshirën e Allahut nëse do e falë atë e nëse do e dënonë Pra nëse do Allahus më nëtala e falë atë e me mshirën e ti dhe nëse do e dënonë atë me drejtsin e ti Për atë e gjuna që aji ka berdën më thë Po pas taj do nëthën në basi tashluja dhe gjuna atë atëhere do të dali prezjarit Dhe përfundimi i mështimalit do nëthën eshtë në gjenet Telbi është se besimi në kader qoftë i mirë apo e keqje nuk bie ndesh me kryerën e udhërimeve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thanë: "Ya'malu fa kullun muyassar fa kullun muyassar lima khuliqa lahu." Ka thanë punoni se gjithkujt do t'i lehtësohet ajo për të cilën është krijuar. Punoni ka thanë, nuk ka thanë mos punoni. Por se ka thanë punoni se gjithkujt do t'i lehtësohet ajo për të cilën është krijuar. Disa njerëz e pyetën pegam be rin sallallahu alejhi wasallam për isan për çka punojm për atë që janë thar lapsat, janë domethënë që e kanë shkruar lapsat është për qëllim, atë që e kanë shkruar lapsat dhe është caktuar, çdo mm. gjë që është caktuar është doje, të gjitha ato që do ndodhin janë caktuara. Apo nuk është caktuar ti akoma domethënë. Sa bel fima fihi jaffat alaqlamu wajarrad bihi almaqadir. Sa përkundrazi në atë që ka shkruar lapsi dhe është caktuar çdo gjë. Këtu do, domethën, domethën kjo është besim jon edhe ne punojmë. Nuk bie besimi jon, domethën ose puna nuk bjem kundërshtim me njëra tjetrën. Porse ne duhet që të punojmë. Tan për çka të punojmë? Allë, sa Peygamberi sallallahu alajhi wasallam, "Ya'malu kullun muyassar." Isa Peygamberi sallallahu alajhi wasallam, punoni çështoj ku do t'i lehtësohet. Pra do t'i lehtësohet ajo për cilën është krijuar. Ai Njerëzve të lumturis ju lehtësohet puna e njerëzve të lumtur. E njerëzve të lumturis. Allahu subhanahu wa taala u lehtëson atyre punët e mira. Ndërsa njerëzve të mjerimit ju lehtësohen punët e njerëzve të mjerimit. Ata bëjnë punë të kia. I kanë të letë ato, ju vijnë leta ato punë. Ju vijnë tërënda ibadetet, adhurimet e këto. Ato të kia ju vijnë lehtë. Dhe fjala e tij sallallahu alaihi wasallam thotë punoni, do të thënë punoni me sheriatin e Allahut. Punoni me atë që erdhën të dërguarit, bindyuni të dërguarve, sepse Allahu ta dha ty zgjedhjen, ta dha zgjedhjen, ta dha, domethënë lëri, ta dha fuqi, ta dha mendje që të bësh dallim midis të vërtetës dhe të kotës, midis udhëzimit dhe devijimit, midis bindjes dhe kundërtimit. Allahu do të, të kërkojë llogari ty për këto organe që ti ka dhënë dhe këto pajisje që ti ka dhënë, me të cilat u dallove nga kafshët dhe nga trupat e ngurtë në vartësi të këtyre do të kesh përgjegjësi përpara Allahut te barekau te ala dhe në bazë të tyre do të shpërblehesh sido që të jetë nderim apo poshtrim pra ose do të shpërblehesh nëse ke punuar vepra të mira ose do poshtrohesh aty nëse ke punuar vepra dhe, të këqija president imam ahmedit ti pranoi ze ti besoj hadithet që kanë ardhur pa për kaderi ti pranoj dhe ti besoj, jo ti refuzoj ato me logjikën e tij, se nuk refuzohet xheriati me logjikë. <coughs> ti pranoj dhe ti besoj hadithet që kanë ardhur pra për kaderin dhe për haditheve të cilat i përmendëm është edhe hadithi i Xhibrilit. Atëh, ti e thot të besosh në kader, qoftë e mirë apo e keq. Domethënë që të besosh në kader, qoftë e mirë apo e keq. Kjo është në caktimin e përgjithshëm, kjo është në caktimin e përgjithshëm i cili bazohet në dijen e Allahut e cila i ka paraprirë çdo gjë dhe këtë me caktimin, caktimin e përgjithshëm e ka shkruar Allahu Te Bareke Te Ala në Levh-i Mahfuz si rryhadithi i Ibn Mesudit për caktimin e jetës së njerëzit që kë, ka thënë pejgamberi Sallallahu Alejhi Vesellem inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batn ummihi 40 yom نطفه ثم يكون علقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر باربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد صوت النبي صلى الله عليه وسلم ورتت كروه ديكوش پر یوش مليلت اوج ايماشلت ناي فمرس ناي اوج فمرس برا باشكوها uj i mashkullit dhe i femrës, në barkun e në nësëti 20 dit, a i thot është në nëtë fetun, pra uj i pakët, 20 dit e para, thën, të kryimit, a i eshtë uj i pakët, pas taj pas 20 dit është behet ala katun, prahet si gjak i mpiksur, gjak i mpiksur, pas taj pas 20 dit është tjera, behet mundë katun, nëtë si cop mishi sa ka fshata, domethën cop mishi e vogul, shumë e vogul domethën. Pastaj tek ai dërgohet me lekur. Domethën të bie pas 120 ditësh. Tek ai dërgohet me leku i cili i fryn shpirtin dhe urdhërohet për katë gjëra: për shkruajtjen e riskut, për shkruajtjen e vdekjes, për shkruajtjen e veprave të tij dhe se a do të jetë i lumtur apo do të jetë domethën prej të mirëve. Adithin e trasmeton Bukhariu dhe muslimi. Ky, thotë sheku, quhet caktimi i jetës. A i parisht e caktimi për gjithëshmë, kurse ky esht e jetës. Ka edhe caktim vjetorë, që esht në natën e kadërit. Që esht pra natën e kadërit. Si kurse thotë Allahu të baraka vëtë ala, in në nënzelnahum fi lejletin mubaraka, in në kund në mundirin fiha yfarqu kull amrin hakim sot ne aspritum ate ne nje nat te bekuar pra ne naten e bekagshme thot te kaderit ne deshiruam tju terheqim vrejten pra tju terheqim vrejten ne ate naten caktohet çdo çeshti pra ne kete nat donohan ne naten e kaderit ky esh caktimi donohan vjetor caktohet çdo çeshti Në këtë natë Allahu shkruan caktimet që do të ndodhin roberve si punët e mira apo të këqija, shkruan fatkeqësitë e tjera. Ky quhet caktimi vjetor, të cilin e cakton Allahu në këtë natë. Për ky quhet caktimi vjetor, do të thotë që e cakton Allahu në këtë natë. Gjithashtu ka edhe caktim ditor, të cilin e përcin fjala e Allahut të madhëruar e të lartësuar. و kullu yomun huwa fi sham do të thotë Allahu i Lartësuar, ai në çdo ditë e në çdo moment është i angazhuar me ndonjë çështje. Allahu i Lartësuar në çdo ditë, pra, në çdo moment është i angazhuar me ndonjë çështi. Pra gjërat që bën Allahu i Lartësuar është se jep jetë dhe jep vdekje, furnizon dikë dhe privon dikën tjetër nga furnizimi, ndihmon dikë e nderon dikë dhe poshtron dikën tjetër që meriton, domethënë, poshtërimin qëtiron dike shëron e, një të sëmur i përgjigjet lutësit e, i jeb ati që kërkon i apranon pëndimin dikujt largon fatkejësit i falë gjunahet i ngre disa dhe i ull disat të tjerë për më tebër sheku ka bërë fusnotat i e thot që këtheu të këlibri shifaule alil i i mën kaim e lëgjauzijes allahum i shirof tha dhe ti besoj ato dhe mësha në thot ti besoj tekstet mos të i refuzoj ato me logikën e ti të dobet. Nuk duhet të thot përse, pra, eshte ndaluar që njëri ju të thot pëse Allahu i ka dhenë këti, pëse Allahu nuk i ka dhenë ati tjetit, aji eshte në meritor, aji shkon gjami 5 vakte, kjo tjeti nuk shkon, pëse aji të ketë, kjo mos ketë, e këtëton pëse Allahu këti i ka dhenë shëndet, pëse ati nuk i ka dhenë, këto e ndjera të ndaluarë. Kateri eshte e fshete Allahu, spondhal, nuk e di as kush atë qadër është fshihet Allahu dhe nuk lejoa domethën që robi të hyjë në këtë çështi. Këtë çështi nuk i takon robi. Pra, thot, nuk thot pse? As nuk thot si qysh tek domethën, nuk pyet, nuk futet në këtë temë. Nuk ka zgjidhje tjetër, pra nuk ka rrugë tjetër veç se ti besoj, ti pranoj dhe të nënshtrohet, sepse këtë pyetje mund të burojnë nga kundërtimi ndaj Allahut, domethën. Pra, këtë pyetje këtu mund burojnë nga kundërtimi ndaj Allahut, domethën, pse ti thot ai pse di zoti im pse ike dhe an këtitë mos i jap shabitin pse kthe pse atë mos mos maktje ber këtë mos maktje dhënë atë faktësi është këtu në radh pra e kundëston Allahu sultanin kaderit të tij ç'është harram nuk lejohet pra kto këtë pyetë thot mund të buroj nga kundërtimi ndaj Allahut e bareke teala kundër kaderit të tij kundër sheriaut të tij kundër urdhrit dhe ndalimit të, të tij pra ë pra nuk të takon ty thot vetëse të pranosh të bindesh të noshtrohesh besosh, e kupton, edhe të mështrohesh. Veçanërisht në temën e kaderit, sepse tema e kaderit sigurisht e thon, qoftë fjala e Ibn Abbasit radhiyallahu anhuma, thotë, "Qadri është fshieta e Allahut te barekute ala." Qadri është fshieta e Allahut subhanallahu ve dh nuk duhet që njeriu të thellohet, domethënë aty duke pyetur pse qysh tek andaj kën. Që stuh thot që nëse mëson diçka për kaderit, atëherë falendero Allahun e nëse e, nuk di përka derin atëhere nuk të mbet e tjetër vetëse që të pranosh, pra të bindesh, të besosh, të pranosh, mëstoj përse asë mëstoj qysh, nuk ka rrug tjetër e, për vetëse që të besosh dhe të pranosh, pra nuk keti zjedje tjetër, nuk të lejo e do më thëmë të pjësë qysh pëse ande i këte. Kjo është detyra i muslimanit, dhe kjo është kuptimi e dëshmis la ilaha illallah, u enë Muhammeden Rasullullah pra kjo është kuptimin dëshmis nuk ka ta adhuruar me të drejt përveç Allahut edhe se Muhammedi është robi dhe i dërguri i ti nuk ka rrug tjetër përveç se ti nështrohesh Allahut në të gjitha ato që a i të urdron pra ti nështrohesh ti bindesh Allahut në të gjitha ato gjera që a i të ka urdruar në të gjitha ato që ai të ndalon, pra të përmbahesh me ato gjëra që Allahu subhanallahu te kanë ndaluar, ti duhet të ndo në përmbajt, mos më vepruat dje. ë në atë që ai legjison dhe në çdo gjë që cakton për ty, qoftë e mirë apo e keqe, thot Sheikh Rabia Allahu yruj. Me kaç përfundon në këtë temë, Allahu e shpërblet më pirra, sallallahu alejhi wasallam ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'u huda.